Gure Goizbergi saiontako gomita dugu Patsi Zabaleta, Patsi Zabaleta, nafartar politikaria, doibatorai erritiratua balimada ere politikatik, eta unekin komentatu nahi ditugunak dira aurten eta ondoko asteetan funtsian egoaldian dituzten hauteskundeak egoaldian eta espainol estadoan. Egunan behaz Patsi Zabaleta? Egunan zueiere bai. Ara, behazeldu den maiatzaren 96-an Europako autoskundeek imatean, zueko gizanen dituzia behaz erriko etxenak, udalitxedo erriko etxenak, eta ere lugalde batzuenak, ara nola, nafarrokoa, eh? Baina horiek baino lehen apilaren ogoita zorzian legislatiboak, eh, Espainiano Estaduan, hauek eh, aintzinatuak izan direnak. Autoskunde horiek, autoskunde orokorrak deitzen ditugunak estatukoak, estatuko legislatibak. Aurreratu ditu Madrileko gobernuko presidentea den e, Sánchezek. Aurreratu edintzituen, <coughs> legealdia oso, osorik, bete baino, lehenago, hain zuzen ere aurrekontuak, estaduko aurrekontuak, ez zirelako onartuak izan. Eta orduan, hemen daude alde batetik, estaduko hauteskunde e, orokorroiek, kongresua eta senatua berritzen da hoietan, Eta gero berriz ilebete bat beranduago daude, ba, udaletxeak berritzeko hauteskundeak e, baita ere autonomiakoak toki batzuetan ez denetan Nafarroan bai Euskalderkidogo Autooan ez eta baita ere europearrak. Azkeneko hiru hoiek egun batean. Baina hilebete bat lehenago, ilebete bat bidgun gutxi lehenago estatukoak. Eta estatuko hautezkunde horoko roiek, legislatiba horiek, jakina, izugarrizko eragina izanen dute, eta siguru aski, ba horregatik anere, jarriak izan dira, sekuloko eragina izanen dute, hurrengo hautezkundetan, alegia, Nafarroako autonomikoak, gobernua, aukeratuko den hautezkundetan, e, udaletxetako Ba, Alkatetzak e, e, eta udale, udal batzarrak e, udal batzak aukeratuko diren eta Europeak, Europako Parlamentuko hauteskundeak izango diren, egun hai horren alegia hiru hauteskunde batean egingo diren horretan ohiek maiatzan eta orokorrak esan duzun bezala aperilaren hogeita zortzian. Eta lehenik aipatu behar dena, eskuina frango zatiturik duala Espainoel estadoan, Nafarroan salbu. E, Aperillak hogeita zortziko hauteskunde hoietarako, lehen aldiz eskuina, ba, Espainiako eskuina, inoiz baino zatituagoa. Agertzen dela, aurkeztuko dela, tokirik geienetan. Salbu espena, salbu espena arri-arria, arria, baina salbu espena Seguroazki garrantzitsua, Nafarroa da. E, estaduan eskuna irupuskatan zatitua aurkezten da. Alde batetik, PP, Partidu Popularra, bigarrenik, ciudadanos izeneko partidua, hain zuzen ere, Albert Riverak gidatzen duena, eta Barcelonako Alkatetzarako, ba, Franziako lehen ministro oia autagai izango duena. Bai, Manuel Baltza? Eta irugarrenik eskuin muturrekoa boks alderdia naiz eta urte batzuk badituen, baina azkeneko andaluziako hauteskundeetan amabi eserleku lortuta, lendabiziko zindastzu, azaldu den eskuin muturreko alderdia boks. Horrek, Nafarroan, gainera badauka laugarremat gupeene, alegia, orduan, Nafarroan itxura batean eskuina, Lau zatitan puxskatua agertzekoa zen baina lortu dute e, egitea e, zerrenda bateratu bat, UPNek e, Partidu Popularrak pePEk eta ciudadanosek. Egin dute akordioa eta aurkeztuak dituzte dagoeneko, bai kongresurako eta bai senaturako beren hautagaiak. Beraz, gezurra badirudi ere Nafarroan eskuin guusia, E, ari da, elkar hartzen eta aurkeztuko da, Navarra suma izenarekin. Ez UPN, ez PP eta ez ziudadanos izenarekin, baizik, Navarra suma. Eta hori gertatzen alda, estaduan, Espainia osoan, beste inon, ba, badirudi, ez, ez badirudi, Nafarroa, horretan ere, salbo dela, eta badirudi, hemen gertatzen dena, Nafarroan gertatzen dena, eskuinari dagokionez, ez dela beste inon gertatzen. Ados, horrek egin er nahi du eskuineko koalizio hori gauzatzen mali bada, horai boteri handena, behaz ezkerrak eta abertzaleko osatua, biziki mehatxatua dela. Bai, gobernuan dagoen lauko alderdie alderdiaren gobernuak, ez du egin hauteskunde hauetarako, senatura ezik, senatura bai, senatura egin dute aldaketa izenarekin akordio bat, eta e, or, aurkeztuko dira hiru e, autagai, bat Podemosekoa, bat e, e, Euskal Herria Bildukoa, eta beste bat Geroa Baikoa. Baina e, Kongresurako ez dago zerrenda bateraturik. Joanen dira alde batetik esan bezala, hiru Esk eskuinako oiek, Navarra Suma, delako lehen aipatutakoa, gero joango da bere aldetik alderdi sozialista, Beste alde batetik joango da Podemos, Podemos joango da e, ezker batuarekin, izkierda ezkerrarekin, eta e, beste alde batetik joango da EH Bildu. Haltzatuko e, preso dauden amabat eta da, hain e, zuzen ere hautagaia, Kongresuko Diputatu izateko, e, baina e, gero abeik, goz, bakarrik senaturako aurkeztu du hautagaia ez dakiguz erreginen duen. Gero abai, porpozamen egin zuen lauak batean joatea, baina hori senaturako bai, baina kongresurako ez dirudi posiblia izan du denik inoiz, zeren eta esatebaterako Podemos bezalako indar estatalek, estatuko indarrek, e, hoiek lurralde guzietan ba, beren izena eta markarekin aurkeztu nahi izaten dute. Jadanik eginak izan dira, sondaketa edo ikerketak ikusteko segmenturaden, autoskonde horiekin, emaitzak nolazkoak laizken, ala goizegi da horreinu. Nik dut goizegi dela eta gainara izugarrizko aldaketak izaten ari dira tokigusietan politikan eta hemen ere bai. Hemen esate baterako alderdi popularra bigarren indarra izanen den edo ez, zelantzan jartzen dute inkasta batzuek, E, alderdi sozialista behitik horadiko alematen du, Sánchez gobernu buru dagoen ezkerostik, baina noraino idoko den ere zalantza asko dago, egunero gertatzen dira gauzak esaten angin nintzen, eta horregatikan hemen ere emaitzak zein izan litezkeen ikusteko dago. Esan bezala hori da egoera, senatura e, Nafarroko gobernuan dauden lau arderdiak da bat egin da aurkezten dira, Kongresura berriz, EH bildu alde batetik eta ez dakigu orain goz, edo oraindik dik zerreginen duen gero baik. Ongi da, ukanen dugu oraino parada, zurikin hauteskunde horieta egiteko patxi izabaleta eldu diren apil eta maiatzian, eta mil esker eman dauzkiguzun argitasun orientzata. Ezkerrik asko zuei eta badak izuei nahi duzuen arte eta ba, agur bat, entzulego, iparraldeko entzulego ariare.